Baxarə Rəhəmədə Allah, hələ, namazın cüməli, cüməliyən vəqdə fərcə olunması və şəxəyəti və adı dələ babıda yəni o fərqənin içində. Oğulur da, Münibinə iləyə və attaqu və qilmussalə vələ qatunə minəlmüştəyəm. Allah, Oğulun suresinin 32 müzanəsini Allah səbhələrə burada buyurur ki, münibiyna ileyhî vəttakû vər ki, Allah səbhələrə tərəfiq dəlillə və həmsə Allah səbhələrə yeyəcə vəttakû qorxu, təkvəl olun və aqinu sələh və namaz kudu vəla təkunu minəl bu ayəni hizməzlər dəri ki, çövçünlər ki, dinlə namaz kinnəni çanfır Çünki deyir ki, Allah əs.q. deyir ki, səhq ki, təqvalı və namazdır müşriklərdə olma. Mənim namazdırmə namaz mən Olaq üçün səhər edir ki, namazdırməyə kafir deyil. Oladılar, namaz kıl, varsa, ola bilər namazdırməyə kafir olsun. Olaq üçün, nə gəlir mükar etsə, müşriyyətli namazı, qəbul etməsə onun şəhzni, alimdir. Olaq, əgər bütün küfrünün şəhqləri varsa, kafir ola biləcək. Ola üçün, çün namaz kılmı deyil. Ola üçün asıdır, asıdır, günahçıdır. Müşriqdir deyil. Müşriqdir deyil. Çünki şafir mən Hər müşrik şafirdir. Ola üçün hər şafir müşrik, müşrik, de. müşrik deyil. Və sonra başım, bu Buhari və bu ayağın gətirilməydi bu, bu fəsinin içində. Gösterir ki, çünki şövdət namazdan gelir və vəyənizə ki, namazın şerefinini göstərir, hazilətini. Allah bu bu, səqəndirə burada, və akimus saləh. O namaz kılın. Namazı ikam etməyə, namazı yerin etməyəyə. Yani, dini fəqət, kılın namazı. Dəyə ki, ikamus saləh, fəcəh. Yani ikamus saləh, yani namazı şəttənə bulmaq, edəbinə, sünnetələ, müstəhabaklarına, qaydasına və ə, namazı təkildir təqladan sonra ki, namaz ümumiyyətlə əkənməli sizlə ən şərəfləsidir və o əzəllər kür Allah-a şükrün ən yaxşı əzəllərləsi namazdır. Əl üçün, əl namaz kimi əzəllərlə şükrünü bindirən əməl yoxdur və təkrarlanan hə qədər. Sənişə aməlləm qarşıqən, Allah öz əstəkrarlanan ələmələm ələmələm ələmələm ələmələm. Və həmşənin bu xərbaycanlıq, Allah bu ayədan sələyə, bir gün ablanaq, hərdulullahın ələmələm ələmələm ələmələm ələmələm ələmələm ələmələm ələmələm ələmələm ələmələm ələmələm Uzaq yerdən eləyib, və həmşə əziyyət olub gəlməyəm. Və çəkəd xaram aylarda gəlib indir yaxan əzəm. Xaram aylarda çünki böyük sədə olmadır, ona görə rəxat gəlib gəlirdlər, tayfalər, qəbilələr. Ancaq aylarda müharibələ əzədəliqdir, xüsusən əriblə əzəndə. Ona görə çəkəd xaram aylarda ora-bora gəlib gəlib yox, Qureyş, məhqəl kəhədə əhlə olduğuna görə onlar gedib-gəlirlər. Çünki, müzək ki, sələsində çəşdiyik, məhkəllər üməkələr üməkələrə, Qureyş, bu fil hadisəsində görə görə burə başqa sələyilər qəkunmurlarlar. Hərməti illə qədiləməlisində. Amma başqaları yox, hər vaxt gedib-gələ bilmədən, ancaq haram ailədə yox Ona ki, çox fəri, çox məlumatı, və ona görə dedi ki, illərişə o qədirlər zamanı bəs bizə biraz çox fərdə verir, çox məlumat biz eşliyir və kiri öz gölmümüzə dəvət verirəyəm çünkü çox haqqəlmümüzə görəyəm və preyambar sağsan onda deyir ki ə, deyir ki, onda sizə dörd şeyi əmr edirəm və dörd şeydən çəkindirirəm və onlar ki, əmr edirəm birinci Allah'a iman. Allah'a iman. Və Allah'a iman demək nədir şey iman sahibi? Allah'a iman və sonra peyğəmbər sahə şəhidlər. Allah'a iman. O deyir ki, eee suma xassəlaha şahadətu an la ilaha illallah və Allah'a iman. Binəsə əslində la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Və sərat biçə iqam-ı sələ. Namaz kumar. Və əyitəə əzzəkə. Zərçət verməyir. Və ən təəddü iləyə xumusuna ghanimtum. Və həmçin qanimətən beş hissanın beşincisi xumusun. Mənə verməyir. Və burada qəndər səllər sələ. Məhəm bir məsələrdən də açıqlar. Və xumusta bilirsiniz ki, 5-də 1-idir. Deməli, olmaq sonu qənimət olmalı. Qənimət olmaq sizcə bir cihad olamadır. Adın buyur. Və, qənimət belə cihadsız olmaz. Yəni, biri məsələndir, sırf məsələn, xumus qənimətdən olur. Çünki xumus qənimətdən olur. Əgər gəlib xumus zəkatda var, əgər xəzinə tapırsan, hə, o zəkat var, o başqa məsələdir. Amma, Qaldı ki, sonuç olmaq üçün gənimət olar və gənimət olmaq üçün də geri cihad olar. Cihad da, yəni, hər müharibə cihad adlanmıdır, Yəni, yani şəliyyət terminlərin cihad. Yəni, cihadın hansı ki qaydası olmaqla, ki, tüm şəhətləri zadır. Və cihadın şəhətləri nədir? Öyle de, canın şəhətləri var, əgər qastamazın şəhəti varsa, o meydana söhbətimdə şaqtalar var. Roman şaqtalar və pastan şaqtalar da var. Ana dedikdə şaqtalar. Hər bir tərəf, hər bir tərəf ilə onun. Qərən indi tamlısı səfofdil olmalı. Yəni iki tərəf də aydın olmalı. Yəni aydın olmalı, hə, bu tərəf kafırdır yəni və bu tərəf mərmandır. Biri mi? Karşılı. Müslüman tarafları münafizat dolu ve bu tarafları Müslümanlar karşılaşır bilmemektedir. Bu bir. İkinci. Sonra. ikinci gerek kuvveti olan. Çünkü hava değil mi? Ola bile uzun çeksin, ciddi sözlerdi. Gerek kuvveti olan, bu kuvveti gerek uzun müddetli olan. Şimdi Şeyh Hüseyin Erdoğan, cəhət səhvən təsəvvür edə bilmə. Bu məsələnin əsasında şərtlərinə görə ki, təbii resursun şəbəkdəki səmanə hansı güvənilik və səyikdir. Çeviklik zəifdir. Bu səmanə doğru İslam da ha, Mənəni çarşıqdan ki, din. Çox azdır. Mən mafub heç nəyətdir. Kimlər şahıqlıyır, ki, olar da sıraqlılar, da köylənmişlər, veriləncə, və dillət var, gəl, zəriqlər, davul bu, böyük siyasətdir. Böyük siyasətın qurbanları gəlir. İndiki müharibələr. İndiki müharibələr böyük siyasətdir. Gərək o siyasını qurbağım yasadır. Sonra hamçinin şəhətlənilə nə cihad olmalıdır? Gərək əmir olmalıdır, yüksətlər. Amin, əmir, gərək İslami əmir olmalıdır. Tavu bakan Amma nini əmirlər olsa, o başsının əmirəni, o bilər müharibə, amma cihad, yani şəriət, cihadı. cihad şəriət cihadıdır. Biz cihad deyəndə şəriət cihadıdır, nəzərdə tutulur, şəriət çağı oyuncaqdır şəriə cəhəbə, şəriə həri kuruq ki, eğer olsa, artıq problem olmaq. E o şəhqərdə. Həmçinə? Tüzdə orada, başqə şəhqərdə var, yenə. Allah! Kavlu çək. Muharqələr Növləri var. Hər mühərədə cəhəbə olan var. Məsələn, Sırda məsəl səqərdən. Şərti var, gəlir birinci üzvü yəsən, sonra əllərini tırsəyəsən, sonra başına mət çəksən və ayıqlarım Məsələn, gəlsən, mən əllərini üzvünü başlara yunuram. Gülsən, əllərini üzv üyudum, qısağda Və ayağını yudum, əllərini uyudum, getdim. Tastama sahibda, yox. Eləsən, şəriyyət qoyları qayda mənə geçsin, tastama sahibdir başqasa hansıdan məsələn namaz gəl məsələn iki nəfsəcə deyirəm namazı Vələkin, bir dən xata şirəl var, şağlar Yəni, bu, e, mütlə azında ölçak ola, şəhid olmaq, Yəni, e, səhbət edir, üç kindəşmə ki, mütlə kereşşə, ölçak olaq ki, şəhid, şəhid olmaq. olmaq nedir? Kimin niyəti? Allahın yüksek, Allahın adı. Yüksek olmaqsa, dövüşüp ölse, e, Ümmetlə müharibədən lazım olur. Elə şəhid olmaq istəmirəm, ölmək istəmirəm. Bu ümmet ya, yani, lazımdır. Yaxşı ham öldü ta Sonra onu daha fikirləşmə lazım olur. O da xata. Amma yani, müharibənin məqsədi ölmək yox. Ölərsən inşallah ümmetin. Amma əsas nədir? Bir olmaq lazımdır və müdafiə lazımdır müsəlmanları toparlamaq. Dinidir. Amma qaldı ki Qara Qaf sözdəki cihad olmasa da Vələkən, o dün ki, sizə oturaq, iştirak ilə müdafiəm lazımdır, mütləmdir. Biz üçün, fardor eyni bir sən, fardor eyni biraz indi ki, ümumiyyətlə indi müasir, müharicələr, biraz məsələlər fəyməni Yəni, də bax, şimdi, onun görə belə məsələrdə, bu ola bilər də bizə, eğer, məsələn, yaxınlaşsa və lazım olsa hamısı ki, amma belə, Ələm bizə ardın edir. Çünki həm də ordu zat var. Əgər birdən bəri lazım olsa, məsləhət olsa ki, artıq hamımız gedməliyik, əh, onda gedməliyik. Onda artıq geriyə çəkilmək olmaz. O da əliyyətli şəxətləri var. Dörd şeydir. İnşallah biz orda şimdi bu hal gələcək cihaz kitabı. Çünki cihaz mevzusu ümumiyyətlək, bizə işə Ağınday. Şimdi bəziləri bu gün başa düşmür və düzgün təlaha olmurlar. Və bəzən lazımsız cihadlar ancaq o bəzi yerlərdə ki birinci cihadın nəsləni eləsiblər yaxşı olardı. Şimdi cihad nəslə olmasa, şeytanla, ağınday, elimlə də sayğa, dəvətlə olmasa olursun faydası yoxdur. Ona görə də Bir şey fayda verilməsiniz. Bəzi öykələri görürsünüz. Müslümanlar eləyiblər, sorun olur. Bir fayda olur, yox. Olmacaq, çünki şəriyyət qaydaqı qoyulur, qaydaqanla gelmirlər. Əgərək Hələ. şəriyyət nə gedirsən? Şəriyyət nə deyib? Ona demənsən. Çox təəssüf ki, bəzən, ələ deyəndə, elə qanlamaq gereq olamış ki, kim desəm? əgər olaraq küçükləm. Deyilmirsən, sardım, üç dənə şeydən bayra sınırsan. Yədən yani dört dən. Ya qorxaksan, ya çantırsan, ya münafiqsan, təbii. Ya bəndi, bir məşhur şeylərdən deyilmirsən, işliyirsən məsələn, qadırsa zahərinin. avam, avam sövdürlər, yani, uşaq, uşağın sövdürlər. Yəni qorxak, yani, Olsa, biz ben 16. Biz Ve, o xal olsa danışma tərcümədə. Onun onun atı. Ayındır. Bir danışanda elə bir səsi Və vaxtın çox gəlir sonra adam dayanır. Və kimi təbi qərirəş eləft çəlməyə vaxtın. Bu o şeytan mekan, tayı şaqları sözdürdü. Lakin Düzgün və qa düşməyiz. Mesəl, havar işlər, və məndəm və ulayıqın məkəfələ. Kim Allah'ın hükmürlərə, hükmürlərə müse kəfəl. Düzdür. Kim Allah'ın hükmürlərə, hükmürlərə müse kəfəl. Lakin, sələ sahabələr bu ayəni belə bakıq şirələr. Əgər aleyhü səhələdə, hamı qədər de havar işlərə olmalıdır, aileh aşağı və uşaqlar. Hvar Bir yəniyəm Mənə ayəm şəhərləyəm, hava işlər düzgün şəhərdində məşərdən. Mənə ayəm şəhərdində. Ona görə, həmsənin hadislər. Yəni adam var, bir dənə ayə tutur, məsələn, gələ bilər, sənə deyə hava cihal ağır əzəri. Bu təfərdə. Üməyətlə, bu mevzudu, bir şeyin mevzudu öyrənməyi, gələk, o məsələyi bütün ayələr yıxmaq lazımdır. Baxmaq lazım ki, vayələn necə nazı olur, hərdar. Həttə üç qiymət verilməzən, üç gün neticə. Mesələn, hələ yanlış, ama yaxşı. Allah s.ə.vədədir, fark tülün müşrifin, heç tübəcətdir onu. Harga O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, vahir. Və ya məsələn, hədis hədisi, və ya alimin sözü, alimin sözü, məsələn, hədisi şübhələrdən nə deyirlər? Dillər, şübhələrin deyirlər ki, bir qarşı toprağı götürək, qarşıda qarşıma Bu, bəli, qarşıma lazımdır, söhbəti yoxdur. Lakin, onunla deyirlər ki, qarşı gözləri uyumaya qarşımaq qarşımaq qarşımaq qarşımaq qarşımaq qarşımaq qarşıma məsələ baxmaq lazımdır, alim bəlli. Amma alim nədir sonra bu mövzuda danışmaq olmaz. Sonra əgər belə mövzu olsa, necə hərəkət lazımdır və sayılırsa. Ona görə də bu düzgün yanaşmaq lazımdır. Əsas budur. Əsas budur. Ay inşallah bu məsələ, məsələni müəlliflə də danışdıqmayım. Şükür. Düzgün təlifə qanım Təlum. Biz, cihadın melehmindəyib. Xəni, cihad lazımdır, Şəkara, baxacaq. Danışır, çünki onun çatma lazımdır. Onun çatma vayəl olma lazımdır. O şəriət cihadlar. Şəriət onların çoxdur. cihad da var, Elhamdülillah. Elhamdülillah, cihad olmasa var. Cihabdan sen tutarmasan, nəqsir nəyə? bir dən namazda, o qalə eymələrimiz, o qəsullərimiz. Yani, namazı tam bula bilməkdir. Şeytan gəlir, iblis namazda görəm, bizə qarək gəlir. başka şeylərdə. Yəni, birinci, Hı -hı. mənəvi cəhdidlə mühkəmlənmək lazımdır. Mənəvi cəhdidlə. Yəni, çoxsa zəifdir, boşu işməyir. Yəni, şəklarla danışır, belə sözlədir. Fatih sığısını oxuyumdur. Danışırlar, dəyəməyəm. Belə... Dəyəməyəm, dəyəməyə, ancaq yani, öz və xalakək göndərmə. Bu, <gülüşrí> məsiyy Osqen stavivera da. Birinci cihad haqqında məsələ məsələdir. Bakı orada cihad deyib, cihadı deyir. Halıq edir. Birinci cihadı elə də təbliğat. O da istəmir deməsinə. O da gəlmir. Yəni ha, təbii. Bakı yox, hələ təbliğat olunmadı. Bər hələ təbliğat olunmadı. Yəni təbliğat o cihad təbliğatı bir tərəfli Yəni, deyilə, qutardır, abudur, qutardır. Hələdir, məsələlər niyyətlə yanaşma e, qaydası var. Xüsusən, məsələlər fərqlənir. Var, təmimdən danışırlar. Var, o, ödür, böyüm məsələlərdən. Məsələn, nikah, hələ kimlə eləməyizsən, hələdir. -həl, həl həl vəli olar, şahitlər olar, vəli həl gəri yaxın adam olar. Məhid olar və s. və s. hansı ki qaydalara var. Yəni, hər şeyin qaydası var, məsələlər düzgün yavaşmalardır. İnşallah mən bu növzuyu xütbədə toxunacaq, bira şəhərinizə mələyə. Hadis, amma xumus, xumus qənimətdə <gülüyor> olur, qənimətdə olmaq üçün cihad olar, cihaddan da o qənimətdə düşür, əmir onu ölür, 5 şəyər. 3 hissəsin miniklərə, əskərlərə faydalanır. 3 hissəsi gedir miniklərə, əskərlərə. Yəni indi təsərrüfat, tam tank təmin gedir təyyara ilə məsahilə. Onlara üçün təminatdır. Bir hissəsi piyalara, bir hissəsi də 5 beş hissədir. Başıncı hissəsi özü 5 hissədir. Bax. Bir hissəsin miskinlərə, fəqirlərə, ehtiyaclılara, sonra beytimala, və sonra Peygamberə bu nailisən. O xunu səbətə cinin beşidir. Səbətə o qələbədir. Sonra deyir ki, bax o çəkinir o, deyinlərdən. İnşallah gələndəslərdə o məhəllələri götürə Allah mübarək. Ya hər şeydə. Nə? Nə? Ancaq şey. Nə? Xüsusən indi bu təbliğat edən saxsız dinləyir. Yəni Ətrafizə şəriətdən birincə danışanda bəzi qarşılaşmalar də döyüşünə başlanıb Bədr döyüşünə müqayisə edilir. Bədr döyüşdə kimlər? Əhməd, Əli, Əbu Osman hansı çıxmışdılar? Qafilənin qavanına Ola çıq döyüşdə onlar da min nəfər ilə Yəni onu şey edib müqayisə zaman. Yəni birinci Bələ məsələlərə ehtiyatla yanışmalar, özdə alimlərlə, böyük alimlərlə, alimciliyələ yox, böyük alimlərlə məsələyətlə lazım. İkinci də, yəni adam, bütün müsəlmanlar gerik dinlik məsələlərdən danışanda, həm də vəziyyətə baxmalılar dünyada olan gedişatlara, vəziyyətlərlər siyasətə. Ondan da başına çıxmalıdır. O demə ki, öylən dini qutardır, başına çıxmır, heç dədən öyrə dinə. Vəziyyətə baxma lazımdır, vəziyyət necədir, ümətlər, vəziyyət necədir, dünyada vəziyyət necədir, ondan sonra alim, düzgün, futfaq ediblər. Ona görə indiyəcək görürsən, böyük annəyədən heç kəsini məyib bu barədə, heç kəs futfaq edməyib. Əksinə, 5-dən ümətlər lazımdır, beləşələr, birinci ölüm öyləni, Necə Şəhə Albani deyil, rəhimə qullullah, ən mühüm iki şəyə var. İki şəhə birinci mənəvi cəhidlə təmizlənmək, daxilə təmizlənmək, ikinci də təlbiyyə. Müslümanların o sözcəklərdən qalaq, onlarda müşkul məsələləri var. Müşkul məsələlər var. Danışsaq, qutarmaz. Müşkul məsələləri və həlliməyə lazımdır. Solaq, böyük məsələləri keçmək lazımdır. Yoxsa, xarvimdən yəni, çox demək istəyirəm ki, uşaq, O, baxışaq dəyək ki, yəni, hə, tazı kamp et, getdi, Yəni, məsələlər belə yəmaşmaq olmaz. Yəni, heç kəsədə inkar heç nəyəyək. Bu nəsəhətdir, nəsəhət. İnşallah davam edək.